Sufrimendua ipatu duzukoldo, bai. mm, gaixoak logozotan hartu bertu du deskantsoa, aregeiago osolarri dagoenak iltzeradoan gaixoak. Bai, bai, bai, nik, niko e, hori argi eta garbi daukat, nik uste dut e, e, oinaseak ez duela ezertarako balio, mo, lehendabiziko momentu batetan, zeren bai e, oinaseak e, esaten dizulako non dagoen edo zer dagoen gaizki, gorputz batean edo edo, edo, edo, edo burmuin batean, edo, edo mente batean, edo, baina gero oinase hori kendu egin behar da eta e, oinasea, mo, momentu honetan e, bai hospitaletan, bai osasun zentroetan eta hola, e, oinaseak Kentzeko amaika mila tresna daukagu, amaika mila farmako daukagu, eta oinasea kendu egin behar da. Beste gauzaba da Sufrimentua Suflimentua segura ez da sekulan guztiz ezabatuko. Oinasea bai, ezaba dezakegu, urratu dezakegu, suflimentua ez. sufrimentua gutxitu dezakegu, baina guztiz kendu ez. Barkatu? Gaxorik dagoen arena, ez nahi duzu, edo Bai, eta sendiarena ere bai, ehm ke suua da em, ez dakit, animaliek ez dute sufritzen, animaliek oinasea pairatzen dute, oinasea sufritzen dute baina sufrimenturik ez daukate. pertsono gara eh, sufrimentua daukagun bakarrok ez da. Eta sufrimentua da oñaasea plus. Giza in gisa izatea, ezta. E, sufrimentua da oinazea eta guk dauzkagun ez dakit, memoria e, bizitzaren desioak, baloreak, e, ideia, kasmoak guzti hori nahastuta, eh, guti koktel horretatik sortzen da sufrimentua. Mm -hmm. Eta eta koktel horretatik oinazea kendezakegu sufrimentua ezin dugu eta ezin izango dugu inoiz sufrimentua guztiz sesabatuko. Mm -hmm. Bioetikako Europako lortu zenuen zenulen Euskalduna zara, e, zer da mediku bioetikoa izatea? Bueno, e, claro, ni izan izan mediku intensibista, naiz, eta biotika, biotikan sartu nitzen, <coughs> ba, bueno, ba, geroz eta teknologia gehiago daukagulako gure gure esku, eta geroz eta teknologia gehiago erabildezak egulako, baina e, nolabait momenturen baten pentsatu egin behar dugulako teknologia hori e, erabiltzea, e, siglegia den ez, moralki zilegia den ala ez. Eh, pentsatu behartugulako eta pentsatzen hasia garelako noski zer nolako harremanak izan behar ditugun osasun profesionalok eta eriek eta hiriak. Eh, pentsatu behartugulako nola erabiltzen ditugu dauzkagun errekursoak eta barreta bar. Eta guzti horrek em, bultzatu bultzatu ninduen eh bioetika ikastera. Azken finean bioetika, bioetika da, hori. Ba, eh, osasun sorospenean, osasun asistentzian, medikuntza erabiltzerakoan, zernolako baloreak eduki behar ditugun kontutan e, ikertzen duen mm, zientzia bat. Mm -hmm. Hori da, hori da bioetika. Eta, eta bueno, eta, eta noski, ba, e, horrek lagundu egiten dizu, ba, zuk zeuk eta eta zure e, kideek, lankideek dauzkaten hainbat e, galterei ba, erantzuteko ez Eutanasia ez itze egin berdugu beste hori gabe Koldo Martinezekin, Italian eluan akusuak berriz ere hautsak hartu eta indartu egindu ezta bai da hori. Horrelako kasuek lortzen dute ezta bai da horretan aurrera egitea. Bai, bai, baina nik eh, <coughs> ke eta baino eluanarekin egin dena ez dela eutanasia. Eluanarekin egin dena ez da eutanasia. Hori argi eta garbi nahi dut. Eutanasia da emi eh, heriotza zuzenean provokatzea, eriotza zuzenki provokatzea e, gaixo baten heriotza eriotza medikuntza, e, farmako baten bitartez provokatzea bai, bere zilko ez den e, personadati Or eriotza provokatzea hori da, hori da, eh, berak eskatuta egoera larri baten egon behar du eta berre eta bar, baina nik usteot nola nasketa hori egondu du den e, komunikabideetan eta nik hori azprimarratu nahi du luan egin dena ez da heriotza ez da eutanazia ez diote heriotza provokatu Egin izan diotena da, e, zera elikadura artifiziala kendu. Elikadura artifiziala kendu eta berak zuen eritasunagatik hilda. Seren berak zuen eritasunak ez ez, ez jaten uzten. Berak ezin zuen jan, berak ezin zuen janaria lortu, berak ezin zuen irentzi, mm. berak ezin zuen. Beraz, ez diote eriotsa zuzenki provokatu, baizik eta e, elikadura artifiziala kendu egin diote. Guk horri esaten diogu Em, alegin terapeutikoaren murriztea uh -huh. eh, alegin e, terapeutikoaren murriztea. Eta alegin terapeutikoa murriztea, moralki mm, ba, oain dela azdaki bizpairu edo iruzpa urte e, urte arte denek onartzen zuten. Baita ere Elisa katolikoak, baita ere Elisa katil, katolikoak, baina etikaren munduan denek onartu egiten genuen, eta geienok onart, onartu egiten dugu. Espainan, Espainaren kasuan adibidez, Espainar dio, hori e, e, guztiz ontzat hartzen du. Mm. Ta beraz, olako, olako neurriak, eh, eragin terapeutikoaren murrizketa, e, guztiz legala da Espainar estatuan, egunero egiten da hospitaletan, eta zorion gainera. Mm -hmm.